Legutóbb, amikor ennyire biztos volt benne, hogy megkérik a kezét, Kitti ujjongva várta a nagy eseményt, most azonban semmiféle boldog izgalom nem járta át. Aznap este, hiába járt későre az idő, maradt és együtt teázgatott Doroti nénivel. Igyekezett kigondolni, hogyan fogalmazza meg a jó írt Beatrice-nek másnap reggel, de semmi nem jutott az eszébe. Nem volt könnyű lelkes beszámolót írni, amikor épp rettenetes Mélabú gyötörte. Ezek szerint sikeres volt a ma este, igaz? kérdezte Doroti néni, miután hosszú percekig néma csendben öldögéltek. A lány bólintott. Nagyszerű, folytatta a néni. De lenne egy kérdésem. Biztos vagy benne, hogy felkészültél mind arra, ami az eljegyzés után következik? Hogy érti ezt? Nos, tudom, megbékéltél már azzal, hogy olyas valakivel jegyezd el magad, akit nem szeretsz. De készen állsz arra, hogy feleségül menj hozzá? Készen állsz mind arra, ami a házassággal együtt jár? Kitty-t zavarba hozta a kérdés. – Azt hiszem, kénytelen leszek. – dögte ki végül. Dorotinéni néni bólintott, de a tekintetében szomorúság ült. Kitty egy pillanatra a maga elé képzelni az esküvőjét. Az édesanyja gyakran mesélt neki a saját menyegzőjéről, amely a sok titkolózás és a Talbot családjának kellemetlenkedései ellenére is élet egyik legszebb napja volt. – Olyan boldogok voltunk – mondogatta könnyes szemmel – Kitti mindig is tudta, hogy az ő esküvője más lesz, de soha nem gondolta volna, hogy ennyire. – Milyen volt anyám, amikor megismerte? – kérdezte váratlanul. Úgy érted, milyen volt, mielőtt találkozott volna az édesapáddal? – pontosított Doroti néni. – Igen. – A néni egy ideig csendben tűnődött. Hm. – Bátor volt – felelte végül. – Bármit megtett volna azokért, akiket szeretett. Volt valami a lány arckifejezésében, amit Dorotinéni nem tudott mire vélni. Nem értesz egyet velem? Ráncolta a homlokát. De igen, vágta hamar Kitti. Bizonyára így van, de azt hiszem egy kicsit mérges voltam, mert ő meg a papa mindig azt tették, amihez kedvük volt, én pedig. Kitti hangja elfúlt. És te nem teheted azt. Fejezte be helyette Dorotinéni. A mamának nem voltak hugai. Ha lettek volna, talán az ő élete is másként alakul. Talán, bolintott Doroténéni. Nem mindenki hallgathat a szívére. A lány nagyot kortyolt a teából. Igen, ez igaz, de az ő életük is rengeteg áldozattal járt, emlékeztette őt finoman Doroténéni. Természetesen jó lett volna, ha a pénzügyeket illetően körültekintőbbek. Kitti gónyosan felkacagott. de a házasságok miatt mindent maguk mögött kellett hagyniuk. Ők a szívükre hallgattak, de ezért nagy árat fizettek. Ez igaz. Hagyta helyben a lány, és keserűen megvonta a vállát. – Beszéltem ma Mrs. Abdennel. Dorotinéni remélte, hogy ha másra tereli a szót, kiti jobb kedvre derül. – Már említettem neked, Rita vezeti a kártyaklubot a Morwell Street-en. Ó, igen? – kérdezte a lány érdeklődés színlelve. Elkotyogta, hogy az ifjó Mr. De Lacey az utóbbi időben igen rossz társaságba keveredett. Nem említettem neki, milyen kapcsolatban állunk a családdal, de a beszélgetés során kiderült, hogy Mr. De egy egyfolytában azzal a Selburn fiúval parádézik a szóban. Selburn olyan szörnyű alak, hogy Rita be sem engedi a klubjába. Hamis kártyás. Ráadásul az ópiumot sem veti meg, ahogy hallom. Mr. De Lacey, mint szerencsejátékos, Kitty megrökönyödött. Nem hitte volna, hogy a fiatalember ember ilyesmire kapható. Selburn említette ugyan, hogy barátok, de Kitty azt gondolta, hogy ez csak része a manipulációinak. – És nem érezte szükségét, hogy erről beszámoljon a kedves barátnőjének, Lady Cliffnek, kérdezte csípősen Kitty. A kéje úgy nézett rá, mintha ő lenne a világon a legost tovább teremtés. – És hogyan magyarázhatnám meg Lady Cliffnek a Mrs. Abdonnel való ismeretségemet? – Hm? – arra gondoltam, hogy miután te, Red Cliff jó barátja vagy, talán figyelmeztethetnéd őt. Jó legyen, felelte szórakozottan a lány. Mikor beszélt utoljára hosszabban Mr. de Lacey-vel? Több hete is megvan már. Most, hogy belegondolt, Mr. de a társasági eseményeken csak elvédve bukkant fel. Kittinek ugyan már nem állt szándékában feleségül menni a fiúhoz, mégsem vette volna a szívére, ha a játék szenvedély áldozatául esik, vagy rossz hírű társaságba keveredik. Mr. The jó lelkő volt, és felettév jó hiszemű, márpedig ha valaki, akkor Kitty tudta jól, milyen könnyen befolyásolhatóvá teszik őt ezen tulajdonságai. Megfogadta, hogy az első adandó alkalommal figyelmezteti Red a veszélyre, és ez a pillanat szerencsére már másnap este eljött. Kitty nem kereste őt, erre valahogy soha nem is volt szükség, de amint az óra tizenegyet ütött, a férfi egyszer csak megjelent mellette. Önnek hoztam. Szólalt meg és átnyújtott Kittinek egy pesgős poharat, amely sejtelmesen csillogott a tompa fényben. Mérgezett? – kérdezte a lány, tettet egy gyanakvással. Nem, dehogy. Ha meg akarnán gyilkolni ennél sokkal jobb módszert is találhatnék, mondta Redcliffe, és tűnődve billentette félre a fejét. Bunkósbottal agyon csaphatna, vélekedett Kitti. – Nem olyan elegáns, de talán egyszerűbb, és London környéke bővelkedik olyan helyekben, ahol észrevétlenül elrejthet egy holttestet. Redcliffe a szemes arkából pillantott rá. Aggodalommal hallom, hogy ilyen jól informált ezekben a kérdésekben. Talán inkább nekem lenne okom félni? Kitty egy mosolya megrázta a fejét, majd belekortyolt a pesgőbe, hogy bátorságot merítsen. Van valami, amiről beszélni akartam önnel. Valóban? És hogy ment a titánok harca? Érdeklődött a férfi, majd Kitty kérdő látva megmagyarázta. Sikerült a bájával megadásra Mrs. pemberton -t? Ó, igazán jól sikerült a találkozás. Felelte Kitty olyan derűsen, ahogy csak tőle telt. Mrs. Pemberton valóban különös asszony, de mire elbúcsúztunk egymástól, sikerült elnyernem a tetszését. Pemberton szerint igazi romantikus lélek az anyja, ezért nagyon örül, hogy a fia szerelemből házasodik. fére félrenyelte az italt. Szerelemből házasodik? kérdezte hitetlenül. Mr. Albert, ezt eddig nem is tudtam. Igenis szerelmi házasság lesz. Legalábbis a részéről. De szinte mellékes. A lány halványan elpirult. Redcliffe kis ideig örömmel figyelte a zavarát, szerette volna minél jobban kielvezni ezt a ritka látványt. Holnap fogja megkérni a kezem? Jelentette be Kitty és felszegte a fejét. A férfi jó kedve alább hagyott. Valóban? Motyogta, és hiába fordalta az oldalát a kíváncsiság, mégis úgy tett, mintha nem érdekelné igazán. Igen, szék báján. Radcliffe egy pillanatig emésztette a hallottakat. – Akkor talán gratulálnom kellene – szólalt meg végül. Kitty megrázta a fejét, és ravasz pillantást vetett a másikra, a szempillája alól. Egy kicsit elhamarkodott lenne, soha nem lehet tudni, elképzelhető, hogy Mr. Pemberton fivére az utolsó percben beállít és megzsarol. Egyelőre inkább nem ünnepelnék, biztos, ami biztos. – Természetesen – helyeselt Radcliffe – így észszerű. Igaz, nem hinném, hogy van olyan ember a világon, akiben van elég mersz, hogy szembeszálljon önnel. Kitty felkacagott. Igazából csak egy ilyet ismerek, jegyezte meg, majd rövidke szünetet tartott. Még meg se köszöntem, hogy kisegített bennünket tegnap Lord Lesterrel. Igazán kedves volt öntől. Ha nem lépett volna közbe, Mr. Pemberton talán már nem is kívánna feleségül venni. Kitty őszintén gondolta a köszönetet, Redcliffe nevetéséből azonban kitűnt, hogy nem tölti el nagy örömmel. Ő pedig homlok ráncolva próbált rájönni, mivel bánthatta meg. Komolyan hozzá akar menni valakihez, akit nem szeret? kérdezte a férfi váratlanul. Kitty keze megremegette, ahogy a szájához emelte a poharat. Sokan vannak, akik szerelem nélkül házasodnak, felelte és hirtelen megkeményedett a hangja. Nem olyan ritka ez. Ön szerint én a deklasszé hátterem miatt vagyok ilyen pénzsóvár, de az érdekházasság intézményét az ön osztálya alkotta meg, nem az enyém. Én annak idején elsősorban nem a hátterét kifogásoltam, Mr. Bött. Húzta fel az orrát Redcliffe. Egyedül az volt a gondom, hogy a saját céljainak oltára feláldozza árcsi boldogságát. Kitty fürkésző pillantást vetett rá. És ha igazán szerelmes lettem volna belé, akkor mi lett volna? Nem értem, mire céloz. Elfogadta volna jegyességünket, ha a hátterem ugyanilyen, de a fivére iránti érzéseim őszinték? Ha biztos lettem volna abban, hogy őszintén szereti a fivéremet, és ő is viszont szereti önt, akkor miért ne fogadtam volna el? – felelte óvatosan Radcliffe. Érezte, hogy a lány valamilyen módon törbe akarja csalni, de nem igazodott el rajta. – Hazudik, égyezte meg Kitty szinte nyájasan. Soha nem fogadta volna el. Az állítása szerint egyedül azért ellenezte a kapcsolatunkat, mert megtévesztettem a fivérét, de valójában soha nem egyezett volna bele, mert túlságosan is távol állunk egymástól a társadalmi ranglétrán. Soha nem adta volna ránk az áldását akkor sem, ha az érzéseimet őszintének hitte volna. De hogyan hihettem volna őszintének az érzéseit? Kérdezte nyersen Redcliffe. Amikor ön az érzésekkel mit sem törődve bárkihez hajlandó feleségől menni, akinek elég nagy a vagyona. Mondja meg őszintén! Valaha figyelmen kívül tudná hagyni a születésemet? A körülményeimet? Valaha tudna úgy tekinteni rám, hogy mindez ne számítson? Kitty hangját sokkal inkább áthatották az érzelmek, mint amennyire ezt a vitájuk indokolta volna, ő azonban nem törődött ezzel. Tudnia kellett. A férfi nem felelt, csak némán meret rá, és a tekintete furcsán izzott. Én... kezdte, de a lány belefojtotta a szót. Nem, nem tudná. Válaszolta meg a saját kérdését. Én már nem csupán árcsiról beszéltek, és ezzel mindketten tisztában voltak. Soha nem szeretné az öcsémet annyira, amennyire szüksége lenne a pénzére, jegyezte meg reszelős hangon Redcliffe. És az olyan fontos? kérdezte Kitti. A szeretet talán fontosabb, mint a szükség? Igen, sokkal? Felelte nyersen a férfi. Értem, bólintott Kitti, és valóban értette. Lesütötte a szemét, majd hangosan megköszörülte a torkát, Kétszer is. Igazából van valami más, amiről beszélni akartam önnel. Szólalt meg, és erőnek erejével igyekezett elfolytani a felkavarodott érzéseit. Ezek után hosszabb csend következett, mi alatt Redcliffe is összeszedte magát. Igen? kérdezte végül. Jobbnak láttam figyelmeztetni önt, hogy Archie valóban nagy gondban lehet. Lord Selbön társaságában látták őt London legrosszabb hírű bűn barlangjaiban. Redcliffe értetlenül pislogott. Erre nem számított. Köszönöm az aggodalmát, kezdte idegen. de Árcsi teljesen jól van. Minden ifjú úriember életében eljön az idő, amikor szinte kötelessége egy kicsit kirúgni a hámból. Erre Kitti is csak pislogni tudott, hiszen ő meg erre nem számított. Gondolja, hogy Árcsi kötelessége hagyni, hogy eluralkodjon rajta a játékszenvedély? A nénikém ugyanis arról számolt be, hogy az ön öccse az estéket olyan férfiak társaságában tölti, akiket a tisztességes kártyaklubokba már be sem engednek. Radcliffe lebigyeztette az ajkát. Remél megbocsát, ha a helyzet helyes megítélésében jobban bízom önmagamban, mint Mrs. Kendallben. Mert ön mindent jobban tud, csattant fel Kitty. Attól tartok már megint az előítéletei beszélnek önből, uram. Kérem nyugodjon meg, Mr. Végig Végighallgattam ön, de biztosíthatom róla, hogy Archie nincs veszélyben. Nem gondolja, hogy talán az apjával kapcsolatos tapasztalatai befolyásolják az ítélő képességet? Kiti erre úgy hőkölt hátra, mintha arcú csapták volna. Nemrég bizalmasan mesélt az édesapjáról Redcliffnek. Úgy érezte, hogy a beszélgetéseik alkalmával bármit elmondhat, ami a szívét nyomja, mert a férfi nem fog visszaélni a hallottakkal. Nos, ezek szerint tévedett. Talán inkább önt vakítják el az édesapjával kapcsolatos tapasztalatai, vágott vissza. Talán az apjának nagyon is jó oka volt olyan messzire küldeni önt, ha ugyanolyan életmódot folytatott, mint Árcsi. Úgy beszél, mintha érdekelné, mi van a fivéremmel, mordult rá a férfi. Amúgy kérem, hívja őt Mr. The mert már régóta nincs joga a kereszt nevét használni. És ha már a jó tanácsoknál tartunk, talán jobban jár, ha a saját családjával törődik, és nem az enyémmel. Ez meg mit jelentsen? Nem tartja ostobaságnak hagyni, hogy mi Cecily és Montagyú ilyen nyíltan folytassák a románcukat. Cecily? És Lord Montagyú? Kitty egy pillanatra meg is feledkezett a haragjáról, és körbe pillantott, hát ha meglátja a húgát. Ilyen ott voltak mindketten az italok mellett és egymáshoz hajolva beszélgettek. Cecily már megint kettesben maradt Lord Montagúval, ami kétség kívül nagy ostobaság volt a részéről. Kitty elhatározta, hogy megint beszél majd a fejével. Ezek szerint szegény kislány valóban nem érti, milyen benyomást keltenek másokban. – Csak barátok. Semmi több. – fordult vissza Redcliffhez. Közös az intellektuális érdeklődésük. Redcliff gúnyosa orkant fel. – Nem lát az orránál tovább. Fülik szerelmesek egymásba, ezt a bolond is látja. – Tudom, hogy dühös nem és csak bosszantani akar. – Legintett Kitty. – Gondolja, hogy elkerülni a figyelmemet, ha a szerelmes lenne? – Gondolja, hogy elkerülni a figyelmemet, ha a fivérem veszélyben lenne? Mágott vissza csípősen Radcliffe. Farkas szemet néztek egymással, de a tekintetük még soha nem volt ilyen rideg. – Tudja… – kezdte Kitty, és a szavak szinte égették a nyelvét. Amikor megismertem önt. Büszke, önfejű, faragatlan embernek gondoltam, aki olyan felsőbbrendőnek képzeli magát, mintha övé lenne egész Anglia. Már kezdtem azt hinni, hogy rosszul ítélem meg, de most már látom, hogy bíznom kellett volna az első megérzésemben. Az érzés kölcsönös, szúrta oda Redcliffe. Egyszerre fordítottak hátat egymásnak, és odébbáltak. Egyikük sem nézett vissza.